А цибатий дістав з халабуди бурдюк, відіткнув з нього кукурудзяного качана, ковтнув з бурдюка темно-червоного вина, облив ним з незвички підборіддя та сорочку, підійшов до безвухого і влив у горло йому. Безвухий гидоморда куріпочка, запивши кульбаби вином, після того, як натер за дорогу на динях боки, ліг на прохолодну траву, і блаженно заплющив вишневі очі. Цибатий лишив йому бурдюка біля безвухої, вже заснули її морди, а сам дістав із халабуди дві сакви, вовнячу, згорнену в сувій, білу кошму та іще два бурдюки. Усе це одне на друге він прилаштував на кошмі попереду себе і, блискуючи на ріку і до Кию, я таганами пускаючи ними зечиків, пошпортав під козирок до печери. Ідучи між рікою та скелями, він не по них очима, чи виглядав кого, чи задля перестороги. Його темний горбатий ніс так і ходив над кошмою по степу і по горбах, по скелях, по терновинню і по глоду, де принишкла Докія. Докія обкуталася гілками аби від Сибатого затулитися, бо побачить, бо він, видно по нім, що вгледить усе. Сибатий дійшов до печери, зняв бурдюки і сакви, а кошму розстелив під козирком у холодку. Про щось розмірковуючи, він над кошмою постояв, подумав, перевів на печеру очі, ніби щось колись у печері забув. Тепер він у неї залізе. Ось тепер ми пропали і справді. І Докія, аби не крикнути йому, щоби він у печеру не ліз, затулила гілкою рота. Цибатий враз насторожився. Він, видно, відчув бажання невидимої Докії, бо пильно глянув саме на глід і саме на той, де вона зачаїлась. Та лізти в печеру він не поліз. Махнув на неї рукою, став навколішки на кошму, зняв із чорної голови феску, поклав її на камінчик збоку і порозв'язував сакви. З однієї цибати дістав звієць білого полотна і розстелив його теж, тільки зверху вже на кошмі. Затим із цієї ж сакви витяг шмат вудженої конини, кругляк овечого сиру, лаваша та кавуна. З другої сакви дістав торбинку білої, як мука кримської солі, мідні ножі, мисочки та глиняні кухлики. Розставивши та розіклавши все це на полотняному звіцеві, з одного і другого бурдюка цибати налив у чотири кухлики меду і молока, розколотив ятаганом, тоді повернув голову до переднього воза, де на трояндових килимах не ворушився його товариш. Пане гетьмане, обід на столі. Пане гетьмане, мимовіль повторила за ним до Кя. Як як, так і сказав, пане гетьмане, то, виходить, ніякі вони не турки. Так вони ж і перед тим говорили по нашому, а я з перелякою не дотумкала. Той, кого цибатий окликнув гетьманом, поволі звівся у возі, одним чоботом став. Із передка надишло, другий чобіт заніс над штельвагою, та похитнувся і мало не впав. Цибати метнувся до нього, звів його на траву, і тепер, тепер, коли вони вдвох розвернулись обличчями, до Києв пізнала їх і захолола зовсім. Перед нею внизу під печерою стояв северин наливайко. А поруч нього його товариш, що його запам'ятала Докія, коли той на заручених Наливайка і Галі танцював у хаті куріпочку. Тепер Докія розпізнала усіх чотирьох, бо всі вони на Різдво були в їхній хаті. Та тільки чому Наливайка увесь у саднах? І де заточується, і звідки він їде? Чому Петро Жбур дибає в турецькій фесті та придвох на поясі ятаганах? А роди Острозький сподей Конашевич, що тоді на різдво полагкотів у червонім своїм кунтуші, тепер у самій лише на тільній сорочці підскакує боси на будяках. Та головніше, чому, наливайко, без війська? Де воно? Де твоє северине військо? Боже, боже, невже твоє військо і тебе розбито? У докійній голові гойднулася чорна гойдалка, і, чіпляючись за прижовкле гілля, вона осіла на глину і знепритомніла. Жбур допоміг Наливайкові відійти до кошми. На кошмі Наливайко відліг на спину, полежав із розплющеними очима, а тоді їх заплющив. Кривим татарським ножем Жбур заходився краяти вудженину. Наливайко лежав, і на його обличчя від кам'яного печерного козирка насувалася тінь, сонце сідало. Тінь притемнила чоло, насунулася на брови, напливла на щоки і ніс, на вуса, дійшла до губ і на них зупинилася, бо на губи ще довго були золотими. Та ось потемніли й вони. потьмянів на горлі борлак, а з ними вишити навколо шиї рубчик сорочки. Над печерою з глоду вихопився вітерець. Він раптово підняв з під гілля хмарку сухого глодового листя і почав ним крутити над козирком. Крутив, крутив, а потім так само ураз покинув і подався до ріки вовчи-телепеху. Невеличке, мов чубчики, жаворонків, посмітюшок, глодове листя розсіялося над наливайком. Налевеко відчув, що йому на обличчі щось лагідно сіло, і напів розплющив очі. Напів розплющив і напівглянув на жбура. Петре, а вріж мені, кавуна, бо я чогось нічого не хочу.